Afton mina damer och herrar. Vi som för ett program på kulturföreningen Jallarhornet på Sverige vakna. Och vi har den 19 januari 2013 nu. Det är så vanligt att säga det nya årtalet i början. Så man inte säger fel igen. Du vet men det är kallt ut nu är temperaturen här ute i 115 och en halv 12 grader minus och eh, vi har 1011 hektopascal i lufttrycket jag ska kanske prova ett telefonväxteri och med stund jag ska prata lite först här också och så vidare det är ordentligt kallt nu och det är klart, nu får man se upp att inte propparna går, man har elvärme och kopplar in för mycket. Det är många poppar som råkade ut för det där, särskilt de kopplar in en massa förstärkare och strålkastare och det bara var 6 amper för en tiden och sånt. Så då kan det gå, gå det går bättre nu när det är 10-ampers resäkringar på det mesta, ibland 16 också, så då räcker det ju. Och det finns ju boppan som har eget reserv, elverk, bensindrivet och så. Det är inte alls bra med den där för min hals eller någonting och det har varit så mycket snö och, och så vidare. och Så så att det, det är kallt, och ordentligt, verkligen och har blåst och allting sådant. Men allting går i elektricitet, äh, äh, värmen här och allting. Det, det är ju någonting som ligger äh, precis alltså som det är här hos mig. <laughs> Det, det, när uppvärmningen går med elektricitet så det gäller att det inte blir något fel och så vidare och att propparna håller och allting sånt där. man passar hur mycket man kopplar in eh, Bara försiktig när man kopplar in elkaminer och sådant som så inte överskrider för mycket eh, du vet men oftast gäller det ju 10-ampersäkringar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 Men jag kan ju säga att jag öppnade ett litet telefonväxter här på 81-210 och vi får se någon ringer det nu, annars får vi eh, starta eh, den här eh, musiken. Det är besvärligt det här med kylan och halsen. Det är ett elände det här. Och man har ju rätt då, att kritisera läkarna. De är allmän, allmän eh, eh, pe pe pe pe pe pe person så att säga. Så att eh, det, det, det har man faktiskt... Eh,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 När det var så där varmt så upp till 30 grader Då tyckte jag det var olidigt Men nu tycker jag det är skönt När man har blivit lite äldre Jag har till och med varit ute och jagat När jag var 30 grader Ja, jag, varm, jag har att jag har någonting som heter allergi också För att det är inte normalt att reagera så fort som jag gör På kyla Du vet, ja, <laughs> man skulle behöva bor... ha kläder Som har elektriskt uppvärmda slingor i Med någon stor batteri Som blir tungt att bära Men du bor ju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 költemperatur på ner och 30 grader. 30 ja, det är nog riktigt. Vi ja. vet, det handskar och ibland så räcker det dom mm. de utan fryser de händerna trots De är inte varma nog. Kom du ihåg i år att jag berättade för dig för en 4 fem år sedan jag var på eh, telemuseumet där? Ja. Och det var det några radioamatörer där. Ja. Och de hade kontakt eh, regelbundet med en, en guldgrävare och hans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 yrke när guldtäckorna hade nått upp till taket och de hade nått halvväg. Ja, det är man ju så rik så och du vet... Då han... behöver man väl inte samla mer. Det är det där idéerna visar sig att samla mer än vad de behöver. Det är han... lika så pengar. Jag önskar att folk som har för mycket pengar kunde skicka hit någon, någonting som man kunde ta upp den här radiostationen och man släppte sig för Man kan få en värmeanläggning som fungerar riktigt. Du vet, han berättade för mig där i den här radioamaturen det att Jeff... Han hette Jeft, den där ja. Och han berättade, en vinter hade det varit så kallt där uppe. Så när han gick ut på färstekvisten och spottade. Ja. Så frös salivet till is innan det nådde marken. Jaha, oj då måste det måste vara kallt. Det var, den vintern var den hemskaste. Det hade varit för tio, en, cirka tio år tidigare. Och ja, då fröste väl långt näsan men då var det så förstår du, att.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 då trodde de, så det var, berodde på det, förstår du, den starka kylan som framkallade där, skotten, smällarna från träden. Och sen hörde de kusligt, långt, långt bort ifrån en timber timberwolf alltså svarta vargar som kött i månskenet. Ja. Och de, han tyckte det var fascinerande att höra de där vargarna. Men, och, tänk om de kommer och äter upp en. Nej, äh, men sen såg de vargarna på avstånd och de flydde undan. är de, ju de ja. De alltså undviker människan för deras största fiende är ju människan va? Ja de hoppas mer rädda än att de, hoppa, alltså, de inte hoppar på. För de, de är ruskiga tycker jag. Och sen hade de gubbarna... Gullbarna kommer ju de... nu att uh, konfronteras med vargar ja. och björnar och hemska djur. Du vet, han berättade det i F-handelsen här gullgrävarna att de hade ju då köpt för flera tidigare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 och det var de där vintrarna när det var så jäkla kallt i Stockholm i mitten av 80-talet. Ja. vet du vad som var det komiska med det hela? Jo, killen går när det är... gubben gick där när det var nästan under, det var 20 grader kallt. men jättestor vargskinspäls. Och så går han barhuvud, va? Ja, att han kunde det. att det fryser öronen av sig. Att alltså, han öronskydd. Det mesta av värmen går ju ut genom huvudet, va? ja. Och det blir nedkyld så att det är ju helt tokigt och Kanske man det. blir flitskallig Ännu mer också ja. Och han var tunnhårig vet Och hade en enorm argskenspäls Och sen så gick han och liksom Såg frusen ut Hade han haft en toppluva på sig eller någonting va? Ja. Då hade han ju klarat kylan där bra. Ja men han hade väl ingen Mässa jag har väl bort rapporten för länge sedan. Det finns väl att köpa affärer. Det kostar inte så mycket. Om man Nej, men dem... såna, de är så tunna. Och det finns ju riktiga med öronskydd och allting. Men det, varför ska de ringa på min privata? Jag vet ju, jag vet ju en kille. Han, man kunde gå handla och handla ju på Impo-lagret där. Och där är de som här överskotts. Från amerikanska gemens ylmössor vad, Då kunde man dra ja. ner över öronen för fan. Då klarar man kölden vet du. Ja det, det är tråkigt att börja busringa. Jo. Ja. Men du som bor där uppe på höjden. Vi får inte göra samtalen för långa har Gunnar sagt också. Ja. Men du får spela någon trevlig musik Det var länge sedan man hörde någon instrumentala röra Ja, det, men det är roligare när det är rock och pop Du vet, får jag en egen station På Nö eller någonting Då kommer jag bara är... att sända äh, rock För att prata färdigt Oavbrytet Och prata mycket lite i mikrofonen Och inga ja. telefonväxter i Bara braka på äh, Bästa möjliga Luxemburg musik och allting gammalt Jag kommer att samla så mycket som ja, möjligt att köra sen du vet och ja, ja. man skulle ha här en stor mellanvågsändare då fick man värme från styrsteget en fem kilowatt eller någonting Vänta sådär som till, då, du, vet vad du Vet du vet vad som fattas i ditt företag eh, Frekventa? Jo det är som jag har påtalat Vänta ett tag nu det som jag har påtalat tidigare du skulle ha en medarbetare så skötte du det tekniska och mellanåt kan ni varva jag föreslog ju Kent Andersson vet du, han är ju otroligt kunnig när det gäller ja, musik jag vill ha en som kan hjälpa mig med teknik också. Ja, jag men... mina ögon har ju blivit så dåliga det är en katastrof här när jag ska bygga det bromsat tillverkningen av den och allting man måste löda ordentligt det står till och med i beskrivningen löd ordentligt för all del ja men grejen är den också att du skulle, Har du medhjälpare då kan du fokusera mer på tekniken va? Och så kan ju Kent tala Han är ju också lite vass när det gäller politiska frågor. Ja men vi jag vill av politik så kommer det kanske och, och folk hit att... och, och otäcka anonyma brev och allt möjligt. Du, du, du Georg, du fick ju erbjudande faktiskt av läkarna där och få laserbehandling va?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 du skulle ha konsulterat läkaren. Jag pratar det med södersjukhuset, så jag ska inte gå dit. Och de sa i Amerika när jag pratade med dem mm. att det låt inga charlataner hålla på och förstöra dig det. Är, det är inga charlataner på Sankt Eriks ögonskjukus. Nej, men det var söderskult, jag var skickad till, de ville inte ha mig på Sankt Eriks. Sjukhus. De skickade mig men södersjukhuset Det var läkare där. Ja, de har väl någon specialist där som skulle kanske ta, kunna ta sig an dig och ge dig, det Det är det jag menar. Ja, men jag vet ju bara, de till min arm en gång där. Jo, men å, å andra sidan sett så är de ju väldigt duktiga, de här specialisterna vet du, läkarna. Som ja, har men det jag, jag tror inte jag någonting om jag inte kan åka till Amerika och låta en riktigt kompetenta läkare sitta på mig, sa de. Med, med Med alla dessa nya instrument som de har bara i USA. De ligger en 10-15 år före oss. De. Ja, det tror jag inte på. Jag tror att de i Sverige ligger väl framme, vet du. Oh, du skulle kunna söka genom EU, varm, så att Ja, men att nu att är det så dem. att vissa får medicinsk hjälp. jag har hört det de som inte får här upptäckt. Jag har ja, ju det. hållit på och så Jag vill inte prata om det nu. Då, nej, nej, bara vi att det blir övrigt förbannade. Jag väntar ett tag nu. Du skenar iväg. Vi kan vi prata om något positivt, något trevligt? Ja, det är <tryck>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 Men det, det, jag skulle ju få en egen 88-sändare ja. också. Eh, det, men det nekar ju nära Och det är föreningen till. Så, så länge det inte var klart så vill de inte ordna att den kom hit. För då kunde det förresta i alla fall köra igång den trodde han. Men du du har väl, hur långt har du hunnit nu med ditt objekt det här med radio Nordgrejen? Ja, halva sändaren och för eh, drivsteg har provat eh, att det fungerar eh, de där chassierna och så vidare. Men ja, eh, nu ska jag bara ha ett, eh, ett steg så småningom Vi säger så så får någon annan ringa. hej. Hej. Ja, hej.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 men Det har jag inte dragit ledningar för för jag ville inte lägga in två samtal samtidigt och prata en bara munt mun på varandra. Det var en erfarenhet de fick från en annan studie minst där de hade möjlighet att lägga in ett par samtal på en gång. Och då pratade de bara en mun på varandra och det var inte speciellt roligt. Ja vi får spela en låt till. Ja, den svängde verkligen om den gitarren den gitarrförsäkaren hade tydligen tillräckliga säkringsproppar för att hålla. Det var inget dåligt och så. Man kan tänka sig hur skulle höras i en högstånd ute i trädgården om man har som poppan där ute eller någonting sånt jag brukar göra sådana roliga saker på 60-talet och så och, och, men någon annan såg ut med det och alla gånger om det var så roligt alla gånger för det var inte samma musiksmak som jag och man skulle ha när just det här Uh, du är ut, uh, en riktig uh, stark sändare ut i uh, över Europa, också på mellanbåg och sånt. Uh, de med Holländ Holländarna och även uh, Nederländerna sänder mycket sån musik faktiskt. Och jag försöker köra i samma stil och få tag på de låtar som de spelar och så. Och särskilt på fredan, kvällar och fredan efter och sånt. när de inte ska upp till jobbet då är det full fart. Det är fortfarande öppet på 81 20, 100, och 0 Jag kan väl hålla på en kvart till ungefär så när man säger den tid när Gunnars skiva måste gå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 Hallå? Ja hej, ja, hej. Ja, nu ska vi inte prata om sjukdomar. Nej, det har vi inte. Men kan, kan man ju prata om det jag tänkte på. Det kanske är att prata politik. Eller... Ja, helst inte. Jag för... tänkte, de här tiggarna har du sett, de som sitter på gatan? Ja, det har jag sett. I, det är att, om man pratar att, om... Säga en sak. Ett... om man pratar om dem, är det politik det?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 Ja, vi ska inte prata invandring här. Uh, uh, vi låter bli det, för att det, det vill jag inte. Så Man det... får inte kritisera invandringen. Bara... Man har ju inte fullständigt yttrandefrihet. Men det är bara, yttrande bara invandrare som sitter där och triggar. Ja, det kan ju hända, men vi ska inte prata invandringspolitik det är en... andra sköta jag, vill, jag tycker det vore roligt att sitta på en ö och sända musik bara hela nätter och inte eh, bara säga någonting hur <går> länge man ska hålla på mikrofonen ibland och kanske lista på en, vad låtarna heter och sånt ordentligt och, och sånt och köra vidare sån här häftig musik det vore ju verkligen roligt Men vad jag. Låta det sista, var det låt den var, den var inte bra. Vilken? Ja, det var någon som skrek där under låten. Ja, men det var inget oanständigt. Nej, men det var någon som skrek. Det var ingen bra låt. Nej, men den var ju fantastisk rytm i och så vidare. Ja. Och det är klart de skriker och du vet en del sångare. Det blir ju sådana ljudstyrkor så ska de höra sig själva. Nej, han inte utan de skrek ju bara. Men nej, nej, han sjöng. Det är ju meningen det i alla fall. Ska vi säga så. Ja, hur är det med Lasse då? Ja, som vanligt. Han är inte långt ifrån bra. Han märker, han hör sämre och sämre på skikar, till honom. Man går i på ylpubben när spelar för högt och skadar hörseln. Ja, det är inte bra. Nej, det är sådligt. Jag skulle vilja för att höra väg en snöare och se om de kan äh, spola ur axeln och se om det hjälper. Ja, jo, det blir ju det med tiden vet du.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 Ja, jag startar en istället.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 och jag kan ju inte göra någonting här jag tjatar och har mig ja nu ska vi se om det kommer en signal till hallå hallå hallå ja hallå och nu ska jag radion på hallå hallå ja nu ska jag radion på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 10-12 år att jag skulle eh, ha en radiostation när jag blev vuxen och så vidare och första experimenterna kom, kom igen i Bovis när jag var 13 år och det har jag berättat om förut här också och så vidare och alla andra radiosändare kunde man bygga själv, det fanns ju radiodelar och, och köpa, folk byggde ju sina radioapparater själv, delvis också så att det, det, det fanns mycket radioaffär som sålde radiodelar och sånt och särskilt i Göteborgsrakten, det var i Boes när jag gjorde de experimenten och eh, även i Hammarby där hade jag mindre sändare för att inte gå in för mycket och scannar och sånt och det var väldigt roligt och spännande det här min pappa var radiosändare och lärde upp mig och tvingade min mor att översätta amerikanska och tyska radio böcker och läsa högt för mig för hon de var varit språklärinna som kunde översätta engelska och tyska och sådant <laughs> det var bara en gång det var en bok som var på holländska det kunde hon inte läsa ur den i alla fall som hade lånat på biblioteket det holländska jag sa att det är någon bok med konstigt tyska läs nu klart och tydligt och för mig men det är holländska och kallade det platt tyska eller vad det nu betyder jag vet inte och så en kort samtal till hinner jag menar klockan i kvart i. Eh, jag vet inte vad det blir på den eh, skivan nu från Gunnar eh, och så. Men det är alltid roligt eh, att ta fram sådana gamla låtar man hörde på Radio Luxemburg och tyska radiostationer och allt möjligt på 50-talet och, och så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 jag kanske spelar en låt till och förbereder det här som ska gå Gunnar också.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 här på nätterna. Men jag det är att få komma till en annan gång. För nu måste jag sätta på den där CD från Gunnar. Så, så har du så bra så kommer jag tillbaka och avannonsera sen när det är slut.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 Jag hoppas att vi fick den Och då är det lämpligt att våra tekniker sänder ut den här kassetten Vi ska även ha ett längre historiskt föredrag Om våran hjältekonung Karl den XII Och boken heter Poltava Peter Englund Jag vet att nationaldemokraterna kommer att demonstrera I Stockholm den 30 november Mer information ND.se NDU.nu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 Inte på något vis hedrar och hyllar varken Karl den XII eller Gustav Adolf. Det är ju att knappt det förekommer några sådana här intressanta historiska program. Ja, naturligtvis som andra länder på andra sidan jordklotet. Andra folkslag och folkminoriteter. Judar, senare och så vidare. All och kurder och så vidare.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 Uh, och uh, Sveriges lag slog ju alltid nya rekord också Man kan ju till exempel ha två timmars program uh, i P som vanligt då, Och sitta och tugga om att Ramadan har tagit, tagit slut Ja, var intressant för det svenska folket i Sverige att lyssna på för Ramadan har tagit slut Var intressant Möjligtvis för de muslimer som bor i Sverige kanske det är intressant Om de nu förstår svenska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 Uh, ...och det här är inspelat upp i Dalarna fall... ...på det är ...pionjer här... ...och jag ser inspelningsstaplarna. ...och faktiskt så är Radio Hedemora igång här... ...och för andra gången... ...så att de sin sändare är förstörd här utav Oskar. ...men kom tillbaks igen... ...men de har inte mycket program inte... ...det är bara tisdagar... ...och... Uh, ...det är väl det här 1840 nu till 1920...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 kommer att bli ljudfiler utan här kassetten också och sen ska det lyckas i studion och jag redigerar ju då och då godbitar av alla möjliga slag man kan ju alltså ladda ner gamla radioshower från USA radions guldålder 20, 30, 40, 50-tal med Danny Kaye och med Dean Martin och Bob Hope Show och en massa i spelariteter av alla möjliga slag Winston Churchill och så vidare från kriget och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 Alltså lördag 17.00 till 18.30 i Radio 88, Stockholms Radio och man kan lyssna via internet också. Observera dock och informera gärna vidare att Sipradio.nu eh, har ändrats där. Sipradio.nu är borta och det istället är det Sipradio.se eh, Nationaldemokraterna sänder varje söndag 17.30 till 18.30 och jag försöker spela in digitalt om vissa söndagar.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 Trupporna som till dags botto varit vid spridda på den ukrainska slätten hade dragits ihop till Potavas omedelbara närhet och var redo. Vildhjulen stod med vispande svansar färdiga att ryka samman och slåss. Frågan var bara vem som skulle rikta det första fresande slaget.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 Equalizer och ett äh, gammalt kassettnäck här som används som signal. Jag tar signalerna äh, och det är kopplat. Ja, jag behöver inte gå in på mer där. Äh, och sen har jag fått en, en massa nya frekvens också som jag håller på här. Jag kan höra ordningsvakterna till exempel vid Borlänge station och liknande. Äh, och äh, i alla fall närråden i båläng och Falun som är i köket där. Äh, Inspänning vi äh,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 hade hela tiden flammat upp. Denna dag, den 27 juni 1709, var inget undantag. Redan tidigt på morgonen ekade yrvakna rop om alarm i de svenska förläggningarna. Ett par skvadroner rysk kavalleri svepte in över de yttre posterna, drevte några soldater och trängde nästan in i själva lägerområdet innan de kördes bort. Det mesta året gick snart till det normala, och då denna dag var den andra söndagen efter tre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 Västerman fick inte förrätta sin gudstjänst i fredag denna morgon. under predikan dök ryska kosaker upp. De led fram skrikande och skjutande och kom till slut ett eh, par hundra meter från de svenska bivackerna. Några av de svenskarna allierade ja, sarpor, sarporgerna. Red till attack mot de bullriga inkräktarna som led sig avvisas utan större besvär.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 För eh, svenskarnas musköter och där tryckte jag på en knapp där och fick in tv1-rapport. Weber hade där på taget en mindre styrka dragoner med sig och ridit mot kosakerna. Det vägde på en gång. Generalen fick senare reda på att dessa kosaker hade till uppgift att hålla svenskarnas sysselsatta medan några höga ryska officerare såg sig omkring. Svenskarna sökte då lura dem till sig genom att själv rida tillbaka ett för att ge sken av att man helt plötsligt drabbas av skräck. När kossackerna såg detta repade de strax nytt mod och ryckte fram i galopp under höga rop och med dammet dansande kring hästarnas hovar.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 Det var eh, ett i högsta grad oroande faktum då allt pekade på, på att ett stort slag var för handen. Lebenhaft hade under lördagen rapporterat vad han sett för Karl XII. Kungen vägrade tro honom. Men det var alltså söndag. Och i middagstid var det åter dags för nya ryska attacker. Tre skvadroner, ryskt kaveri.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 där måste ut tytskäl äh, bryta äh, det här är ju meningen att det går på sändning helst äh, de är så långa de här sederskivorna så det finns inte en, en chans och, och, även om man spelar den från i början får rum med den men äh, har alltså lyssnat till program på kulturföreningen Hjallarhornet äh, så och, och, och det, Eh, ansvarig utgivare Gunnar Andersson och eh, det finns ett, ett post i som är 6 3, 4, 2, 5, 2, eh, 1 6 3, 4, 2, 5, 2, 1 i så ska stå Gunnar Andersson på salongen och han hade någon webbadress också så, som eh, var, var Uh, uh, uh, webben plus uh, tk på slutet där uh, med punkt mellan där ni får väl prova det, jag vet inte jag har inte internet själv här han får återkomma på uh, med, uh, fullständiga uh, webbadresser och sådant på en uh, cd-skiva som skickas hit till bättre ner eftersom man ska kolla att, att allting är rätt